Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Різдвяна свинка. Розділ 41. Виконавці. Вони поквапились туди, звідки линули колядки. І вже за кілька хвилин опинились під аркою, за якою видніла простора гарна площа, обвішана гірляндами сріблястих різдвяних вогників, так само, як над каналом. В одному з кутів площі співав хор музичних інструментів. Усі вони, валторни, скрипки, флейти і туби, мали тепер людські голоси. І Джек ще ніколи не чув, щоб хтось так чудово виспівував колядки. На якусь мить він навіть забув, наскільки змерз у своїй мокрій піжамі, і просто насолоджувався цим дивовижним видовищем і співами. За площею височів величезний білий палац із золотим дахом та арковими вікнами. Обабіч палацових дверей стояли двоє коригувальників: точилка для олівців і дерев'яний молоток. Вони мали такі самі капелюхи з довгими чорними перами, що й вартові при міській брамі. Уздовж усього фасаду, палацу, тягся балкон, на якому стояли й слухали музику речі в людській подобі. Як і фортуна, усі вони випромінювали світло. В однієї речі воно було червоне, в другої – зелене, в третій – ясно-блакитне. Джек був надто далеко, щоб розгледіти постаті усередині цього кольорового сяйва. Проте розумів, що в палаці з золотим дахом можуть мешкати хіба що найвисокоповажніші особи. Тим часом саме праворуч від того місця, де стояли Джек із різдвяною свинкою, під снігопадом юрмились інші речі, що відкидали довгі сутінкові тіні. Вони, мов би, спостерігали за якимось дійством, що відбувалось у середині цього натовпу. «Треба сховатись у цій юрбі!» – прошепотіла різдвяна свинка, знов озираючись через плече. «Шукай скрізь, Геас!» Отож, вони попрямували через площу, залишаючи на снігу сліди від змерзлих босих ніжок Джека та мокрі кругленькі отвори від ніжок різдвяної свинки. І ніхто з них не помітив в чорній накидці, що вигулькнула з-за мармурової колони і подалась на зирці з ними. Ніхто з речей у натовпі не звернув увагу ні на Джека, ні на різдвяну свинку, коли вони долучились до них. Змігши нарешті розгледіти те, що відбувалось у Юрбі, Джек із різдвяною свинкою зупинились і теж почали дивитись на це видовище. Усі виконавці були прозорі й мали людську подобу, як хвалько. Якийсь штукар жонклював і крутив зворотні сальто, а низенький вусатий чоловічок тримав довгі жордини, на яких вертілись тарілки. Кухар перевертав у повітрі млинці й ловив їх з а балерина крутилась у нескінченних піруетах. Один літній пан зав'язував на довжелезному мотузку хитромудрі вузли, а другий показував фокуси з гральними картами. «Хто це такі?» – запитав Джек у новенького смартфона, що стояв перед ним. «Утрачені навички», – відповів телефон. «Невеличкі витівки, що їх уміли виробляти люди, аж поки не загубили ці здібності, чи то через похилий вік» чи то через травми, забудькуватість, ліннощі. «А вони можуть повернути ці навички назад?» – запитав Джек. «Буває й таке», – відповів смартфон. «Учора, скажімо, один хитромудрий магічний фокус зненацька шуганув назад до країни живих саме під час свого виступу. Це було дуже прикро, бо він так і не закінчив показувати себе». Нам завжди шкода позбуватись цих навичок, бо вони щовечора влаштовують для нас вистави. Проте навички лише розігрівають публіку. Ось зачекайте, коли вийде сьогоднішній талант. І справді, втрачені навички вклонились публіці під бурю оплесків, а тоді побігли, пострибали та покружляли геть із площі, аж поки зникли з очей. На площу вийшла висока прозора жінка, гаптованій коштовним камінням сукні. Дехто з глядачів радо привітав її, а смартфон застогнав. Не щастить нам! Я сподівався, що то буде одна з наших оповідок. Вони завжди такі цікаві, а це голосина. Голосина набрала повні груди повітря і почала співати якоюсь невідомою Джекові мовою. Її спів так потужно відлунював від кам'яних арок і палацового муру, що Джекові аж забриніло у вухах. Він подумав, що голосина дуже талановита, судячи з того, як захоплено зітхають усі ювелірні коштовності й антикварні книжки. Однак смартфон нахилився до Джека і прошепотів. Там на горі її втратила одна оперна співачка, а я не дуже люблю оперу. Краще, мабуть, подамся додому. Смартфон пострибав геть. І Джекові кортіло рушити за ним, бо від співу голосини йому страшенно дзвеніло у вухах. Аж тут якась річ зненацька прошепотіла йому. Пробачте, це ви шукаєте іграшкову свинку. Розділ 42. Королівські запрошення Джек обернувся і побачив перед собою немовби жіночу постать. Із голови до п'ят її вкривала чорна накидка, а з-під каптура і з-під накидки струменіло фіолетове сяйво. Помітивши, що Джек озирнувся, різдвяна свинка зробила те саме, та коли побачила постать у накидці, то перестала затуляти ніжками вуха і схопила Джека за руку, готуючись утікати. Не лякайтесь, Пролунав жіночий голос з-під накидки. «Мене прислала до вас та, що бажає вам добра». «Фортуна?» – перепитав Джек. «Так, фортуна», – підтвердила жінка. «Тільки нікому про це не кажіть, щоб вона не втрапила в халепу. Будь-яка річ із тих, що допомагали вам, може бути з'їдена. Ви тут наробили добрячого клопоту. Ходіть зі мною, і я все вам поясню». Різдвяна свинка й досі підозріливо поглядала на неї, та врешті вони залишили позаду голосину і натовп поглядачів, і вслід за постаттю майнуги під арку. Тут загадкова жінка відгорнула каптур з обличчя. Вона випромінювала сяйво, як і фортуна, тільки воно було фіолетове й холодне, та й лице її здавалось старшим, ніж у фортуни. І не таким лагідним. — То ви знаєте, де зараз ГС? запитав Джек. — На жаль, ні, відповіла жінка. Але це знає король. Його величність запрошує вас повечеряти з ним у палаці. І там усе вам пояснить. — А що це за король? — підозріло запитала різдвяна свинка. — Адже тут володарює згубник. Це знають усі. Згубник «Володарює в усій країні!» — відповіла фіолетова дама. «А тут, у місті Туги, у нас є своя королівська родина. Я посланниця його величності. Якщо ви справді хочете знайти свою свинку, вам тут ніхто не допоможе, крім короля. Та й дах над головою, врешті, вам не завадив би». Додала вона, бо Джек цокотів зубами а з різдвяної свинки й далі сочилась зелена вода. — А вже ж було б добре трошки зігрітись, — погодився Джек. Та різдвяна свинка й далі не приховувала своєї підозри. — Пробачте, ви можете хвилинку зачекати? — спитала вона фіолетової дами. — Звісно, — відповіла та, хоч це й не дуже її втішило. — Я бачу, що вона не дуже привітна, але ж її прислала фортуна. То все буде гаразд, зашепотів Джек на вухо різдвяній свинці, коли вони відійшли трохи вбік. Він ледве чув самого себе так гучно лунав із площі співголосини. Однак це означало, що фіолетовій дамі буде так само важко підслухати їх. Гес повинна бути в цьому палаці. Я так люблю її, що їй могли дозволити тут жити. Може, вона тепер королівська свинка? «Щось мені не віриться!» – заперечила різдвяна свинка, чиє мокре рильце на вечірньому холоді поволі вкривалось паморозю. «Я ніколи не чула тут про якогось короля чи іншого володаря, окрім згубника. І звідки ця дама знає, кого ми шукаємо? Ми ж не казали Фортуні, що нам потрібна саме Геяс». «Чутки, мабуть, хутко розходяться», – зауважив Джек. — Я ж розпитував про неї шерифа Лорнета і шахову фігуру. — Все одно це мені не до вподоби, — буркнула різдвяна свинка. — Я нюхом чую тут якусь пастку. — Нам тут уперше сказали, що знають, де може бути ГЕС, — починав уже тратуватись Джек. — Ти ж чула, що говорила поема. Ми повинні встигнути до кінця святвечора, бо тоді я точно потраплю до пастки, — «І ніколи не зможу повернути ГЕС додому! У нас уже обмаль часу!» Різдвяна свинка нічого не відповіла, і Джек з пересердя сказав. «Чудово! Не хочеш іти? Я піду сам!» Сказавши це, він обернувся і рішуче покрукував до фіолетової дами, що сяїла в затінку арки справжнім фіолетовим полум'ям. Аж тут... Почувши за спиною звичне торохкотіння квасолинок, він зрозумів, що різдвяна свинка йде за ним у слід. Розділ 43. Палац. Фіолетова дама сприйняла новину, що вони готові йти за нею з легенькою усмішкою, показавши на мить свої досить таки гострі зуби і повела їх до палацу. Вітерець розвівав у неї за спиною поли її чорної накидки. — А як ми пройдемо повз коригувальників? — запитав Джек, коли вони підходили до золотих палацових дверей. — О, нехай це вас не хвилює! — гордовито всміхнулась фіолетова дама. — Тут, у місті Туги, коригувальники підкорюються королю, а я посланниця його величності. — Добрий вечір! Манірно привіталась вона сточилкою для олівців і дерев'яним молотком, які вклонились, відчиняючи перед нею двері. Голова в молотка була така важка, що він мало не беркицнувся після поклону і мусив ухопитись за ручку дверей. — Добрий вечір, ваша високоповажності! — відповіли вони разом. Джека і різдвяну свинку огорнуло розкішне тепло, коли вони переступили поріг палацу. Тепер вони стояли на пухнастому багряному килимі, по якому було так приємно ступати подряпаним і змерзлим джековим ноженятам. У мармурових камінах обабіч величних сходів із золотистим поруччям палахкотіло полум'я. Біля сходів стояли ті самі діамантові сережки, які джек уже бачив у Забудьковому. Тут вони, здається, були заслужниць бо відразу зняли з плечей фіолетової дами її чорну накидку, вклонились їй, а тоді подріботіли геть і зникли в бічних дверях. «Сюди?» – сказала фіолетова дама Джекові тріздвяній свинці, і рушила сходами вгору. «Дозвольте дізнатись, як вас звуть, ваша високоповажності?» Запитала різдвяна свинка, повторюючи титул, з яким звертались до дами-коригувальники. Тепер, коли на ній уже не було накидки, вона заповнювала всю залу своїм фіолетовим сяйвом. Висока і струнка, вона гордовито поглянула на них і відповіла. «Мене звуть Амбіція». «Невже хтось може загубити власну амбіцію? Власну гордість?» У здивувався Джек. Завдяки своїй дурості, холодно пояснила амбіція. Ми з моєю власницею разом досягли великих успіхів. Вона політик, чи радше була політиком, але зазнала невеликої невдачі, втратила трохи голосів на виборах. Однак це не мало суттєвого значення. Вигукнула амбіція, зупинившись так раптово, що Джек мало не наштовхнувся на неї. З її очей посипались іскри, і на мить вона здалась хлопчині моторошною. «Ми мали подолати цю тимчасову невдачу і сягнути разом ще більших висот. Але ж ні, вона позбулась мене, ця тюхтійка, ця дурепа!» Заволала амбіція, махнувши кулаком до отвору на стелі. Відлуння її слів, відбившись від мармурових стін, не мов би допомогло їй оговтатись. Вона пару разів глибоко вдихнула. «Пробачте!» – похмуро буркнула вона. «Я вже кілька років живу в цьому палаці, сподіваючись, що вона колись відшукає мене. Часом я вже побоююсь, що цього ніколи не станеться. Та це все не допоможе знайти тобі твою свинку». Вона рушила сходами далі. Джек і різдвяна свинка перезернулись і подались слідом. Джек бачив, що різдвяна свинка дедалі більше сумнівається у щирості амбіції. Та й сам він, правду кажучи, починав хвилюватись. Проте повертатися назад йому не хотілося, тож він набрав бадьору безжурного вигляду. Піднявшись нагору, вони опинились перед ще одними дверима. Їх відчинили два поважні золоті ножі для риби. «Ваше високоповажності?» Шанобливо пробурмотіли вони, коли амбіція заходила до кімнати за цими дверима. Джек із різдвяною свинкою зайшли слідом, а блискучі ножі зміряли їх здивованими поглядами. Розділ 44. Королівська родина Кімната, у якій вони опинились, була ще розкішніша, ніж зала внизу, з позолоченими колонами й дзеркалами. Склепінчаста стеля була розмальована краєвидами усіх трьох міст країни загублених. Низеньких дерев'яних халуп Марнівки, ошатних засніжених будиночків Дежбонозапропалівки та віл і каналів міста Туги. Під цією розмальованою стелею стояв довгий стіл зі свічками, заставлений позолоченими тарілками і кришталевими келихами для п'ятнадцятьох речей. На чолі стола височів великий золотий трон, що зараз був порожній. Перед ще одним каміном у кулі смарагдового сяйва стояв надзвичайно вродливий юнак, який милувався собою в дзеркалі над камінною полицею. Те, що він там бачив, явно його тішило. «Добрий вечір!» Привітався він, не зводячи очей із власного відзеркалення і тільки крутячи туди-сюди головою, щоб краще було видно власний профіль. «Це врода!» – пояснила амбіція, проходячи попс смарагдового юнака. «А це...» Вказала вона на кулю помаранчевого сяйва, всередині якої стояв інший юнак, з пухким усміхненим обличчям. «Оптимізм. Вони розважать вас, поки я доповім його величності, що прибули гості». Амбіція хутко вийшла з кімнати, покинувши Джека з різдвяною свинкою, що мали доволі непоказний вигляд серед усієї цієї розкоші. Однак тієї ж миті, коли золоті ножі зачинили за амбіцією твері, до Джека і різдвяної свинки під стрибом наблизився оптимізм, сяючи від вуха до вуха. У нього були круглі наївні очі, і він, подібно до фортуни, випромінював приємне тепло. Схопивши Джека за руку, він радо труснув її, а потім, зробивши те саме з ніжкою різдвяної свинки, вигукнув. «Як чудово з вами познайомитись! Які ви дивовижні речі! Таке враження, що я знав вас усе своє життя! Будьмо найкращими друзями!» «Вітаю!» – зніяковіло промовив Джек. «Я чув, що ви шукаєте стареньку іграшкову свинку!» – запитав оптимізм, енергійно підстрибуючи на своїх товстеньких ногах. «Так!» – підтвердив Джек. «Ну, то я певен, що ви її знайдете. Все вийде якнайкраще. І вам дуже сподобається наш король. Він дуже добра річ». На якусь мить його усмішка зів'яла, але тут таки засяяла ще яскравіше. «Я хотів сказати в душі. Чи хоч хтось тут нарешті помилується мною?» Обурився врода. Відвертаючись від дзеркала до Джека і різдвяної свинки, е, так, мовила різдвяна свинка. Ви дуже гарні. Про вас дох цього не скажеш. Скривився врод, оглядаючи спочатку пошарпану різдвяну свинку з обвислими вухами, а потім босоного Джека в брудній піжамі. Ваша врода теж повинна бути десь тут. «Чи, може, ви її не втрачали, бо і втрачати не було чого?» Після цього ущіпливого зауваження він знову обернувся лицем до дзеркала. Аж тут відчинились двері в дальшому кінці кімнати і вкотилась куля темно-синього кольору. На якусь мить Джек подумав, що це, можливо, король. Та коли куля підкотилась ближче, він побачив у ній старезну пані, що ледве човгала ногами. «Добрий вечір!» – промовила вона тоненьким хрипким голосом. «Добрий вечір!» – відповіла різдвяна свинка. «Це пам'ять!» – відрекомендував її оптимізм. Пам'ять якусь хвилину дивилась на різдвяну свинку, а тоді сказала. «Вісімдесят п'ять років тому у моїй власниці теж була свинка». Порцелянова свинка-скарбничка. Її боки були розмальовані синіми квіточками, і господиня зберігала в ній дрібні гроші. Аж однієї неділі, 84 роки тому, менша сестра господині на ім'я Амелія Луїза. «Пам'яте!» – перервав її, позіхнувши врода. «Нікому це не цікаво. Усім на це начхати!» «Ой, а я впевнений, що це буде фантастична історія!» Ще й досі, всміхаючись, мовив оптимізм. Джекові було незрозуміло, як можна стільки шкіритись, щоб не заболіли м'язи обличчя. «Розбила цю скарбничку за синіми квіточками!» «Ми вже чули це тисячу разів!» Простогнав врода, поки пам'ять і далі собі бурмотіла. Двері в дальшому кінці кімнати знову відчинились, і увійшли відразу шість осяйних куль блакитного кольору, всередині яких були однаковісінькі чоловічки. Низенькі, ошатні й дуже серйозні. Вони всі не можуть бути королем, подумав Джек дедалі більше розгублюючись. — Добрий вечір! Хором привітались шестеро блакитних чоловічків, заглушуючи пам'ять, й далі бурмотіла історію про скарбничку. «Ми принципи!» Вони разом уклонились, і Джек, не знаючи, що робити, вклонився їм у відповідь, так само, як і різдвяна свинка, черевце якої висохло біля каміна, і кавасолинки знову заторохкотіли. «Хіба король не звалів вам залишатись по своїх кімнатах?» запитав врода, побачивши принципів у дзеркалі. Ретельно обміркувавши наказ його величності, так само хором відповіли принципи. «Ми вирішили, що залишатись по кімнатах – це суперечило б нам самим». «А що таке принципи?» – пошепки запитав Джек у різдвяної свинки. Однак принципи, напевно, почули його, бо знову-таки хором відповіли. «Ми – речі, які спонукають людей чинити чесно і порядно!» На жаль, наш власник-бізнесмен потроху втратив нас у гонитві за багатством. Тепер він заможний шахрай. Йому до вподоби мати гроші, та він нещасливий, бо знає, що його більше любили і шанували тоді, коли він ще не розгубив нас. Проте, втрачені принципи повернути чи не найважче, тож ми, напевно, залишимось тут назавжди. Ось чому ми взялись тут до нової роботи. Ми намагаємось утримати короля на шляху доброчесності. А королю часто буває потрібна ваша допомога? запитала різдвяна свинка. Та принципи не встигли відповісти, бо залунала сурма, і позаду них відчинились двері. Розділ 45 Король. Уся обідня зала заповнилась багряним сяйвом що виблискувало на кришталевих келихах і надавало позолоченим тарелям криваво-червоного кольору. Порівняно з постаттю в малиновому сяйві, що з'явилась в дверях, навіть амбіція, що увійшла до зали слідом, здавалась доволі тьмяною. Врода, оптимізм і принципи вклонились. Різдвяна свинка з Джеком зробили так само, а пам'ять присіла в глибокому реверансі і нарешті вмовкла. — Це Влада, наш король, — гордовито пояснила амбіція Джекові й різдвяній свинці. — Ваше величносте, ось ці двоє, на яких ви чекали. Ті, що розшукують загублену свинку. Примруживши очі, Джек розглядів постать, що випромінювала багряне сяйво. То був кремезний здорувань із кислим обличчям та випнутою щелепою. «Ласкаво прошу!» – гримнув він. «Як вам моє місто? Сподобалось?» «Воно дуже гарне, ваша величності!» Відповіла різдвяна свинка, бо Джек був занадто переляканий, щоб говорити. «Гарне?» – перепитав невдоволено влада. «Гарні місця є всюди, а своє місто я вважаю дивовижним». «Фантастичним! Неперевершеним!» Він так гучно проривів останнє слово, що всі аж підстрибнули. «Це справді так!» – вигукнула різдвяна свинка. Влада обернувся до принципів. «Здається!» – гаркнув він. «Я наказав вам залишатись по своїх кімнатах!» «Залишатись по кімнатах?» Це суперечить нам самим. Як і раніше, хором відповіли принципи. Влада стиснув величезні кулаки і заскреготів зубами. Джек і різдвяна свинка позаткувала. «Ваша величність, Пробурмотіла амбіція, кладучи долоню на здоровенний владин кулак. «Не забувайте, будь ласка, про нашу мету!» Її дотик мов би переконав владу, що на принципів визвірюватись не варто. «Твоя правда, амбіціє! Сідайте всі!» – ревнув король. Він попрямував до порожнього трону і вмостився на ньому. Джек сів між різдвяною свинкою та вродою, який тепер милувався своїм віддзеркаленням у блискучій ложці. Навпроти Джека влаштувався оптимізм що й досі шкірився від вуха до вуха. — Не хвилюйтеся! — гукнув він через стіл. — Я знаю, що все буде якнайкраще. — Чудово! — буркнув влада у відповідь на якісь слова, що їх прошепотіла йому на вухо амбіція. Навіть його нібито спокійний голос був такий гучний, що посуд на столі аж забрящав. «А двері замкнені?» «Їх замкнуть, коли слуги переконаються, що вона лягла спати», – відповіла амбіція. «А щодо іншої, на жаль, я не змогла її розшукати. Ви ж самі знаєте, ваша величність, як вона завжди зникає у найбрудніших закутках, яких уникають усі порядні речі. Я звеліла коригувальникам спробувати її затькова, тобто знайти». Виправилась вона, поглянувши з коса на Джека. Та їм це, на жаль, не вдалося. Джек подумав, що влада з амбіцією, напевно, розмовляють про якісь речі, для яких призначались два порожні місця за столом, але не наважився про це запитати. Аж ось влада двічі ляснув у величезній долоні. З дверей для слух до зали відразу увійшла ціла процесія речей що несли надзвичайно химерні страви. Там був величезний завбільшки з джекову голову м'ятний людяник, кілька велетенських чипсів, схожий на подушку шматок святкового торта, здоровенні, наче цвітна капуста зернятка смаженої кукурудзи і нарешті найбільший серед цього всього товстий шоколадний Санта-Клаус, загорнутий у кольорову фольгу. Його несли щіпці для цукру, що аж стогнали з натуги, ставлячи його на стіл. «У нас тут подають лише загублену їжу!» Пробасував король, дивлячись на Джека, поки речі, що принесли цю їжу, вибігали геть із зали. «Нам речам харчі не потрібні, а от ти від них не відмовишся!» Провадив він, люто зирячи на малого. «Бо ти, звісно, живий хлопчик!» Розділ 46. Задум влади. Щойно влада вигукнув слова «живий хлопчик», як в обох кінцях зали щось гучно клацнула. Джек зрозумів, що це слуги замкнули двері ззовні. «Цього ми й боялись!» Пробурмотіли хором принципи. «Ніякий він не живий хлопчик!» Заперечила різдвяна свинка. «Він пластмасова фігурка!» «Саме так!» Підтвердив Джек, якому пересохло в роті. «Я хлопчик-піжама, володар сніф і дрімоти!» «Про нього навіть є мультик!» Додала різдвяна свинка. «Ми не схвалюємо брехні!» Хором обізвались принципи. «Вісімдесят років тому...» Забубоніла пам'ять. «Сестру моєї власниці, Амелію Луїзу, спіймали на брехні, коли...» «Мовчати!» Гаркнув влада, гупнувши по столі кулачиськом. Один кришталевий келих упав і розбився. Пам'ять знову замовкла. Влада звівся на ноги, спалахнувши ще густішим червоним сяйвом, а всі речі за столом стривожились, окрім хіба що амбіції, з чиїх очей посипались іскри, а вуста вишкірились у широкій посмішці, оголивши гострі зуби. «Чи знаєш ти?» – гримнув Влада, втупившись у Джека. «Чому я тут, в Україні загублених?» «Ні!» – прошепотів Джек. Різдвяна свинка простягла під столом ніжку і вхопила малого за руку. «Мій власник!» – нервово заходив туди-сюди по залі влада. «Втратив мене, бо не спромігся розтоптати своїх ворогів!» Він щосилу лупнув своїм кулачиськом по долоні. «Разом ми панували над цілою країною!» Для того, щоб мене втримати, мій власник тримав свій народ. Гаркнувши це слово, він презирливо, знавісніло скривив обличчя. Тримав його там, де йому і слід бути, тобто на колінах. Заревів він, оскаженіло вирічивши червоні очиська. А тоді? Ревів він далі. Такий хлопчисько, як «Ти наважився прилюдно кинути виклик моєму господареві!» «І ця дитина...» – загорланив він. «Надихнула той народ на повстання!» Влада почав уже просто таки верещати, «І мене засмоктало сюди, до країни загублених!» «Владу, любий!» – обізвався врода. Годі репетувати. По-перше, ти здійняв галас, а по-друге, це тобі страшенно наличить. То ви заманили нас сюди, щоб помститись усім живим хлопчикам? Запитала різдвяна свинка, далі тримаючи під столом Джека за руку. Звісно, ні, вишкірилась амбіція. Нас не цікавить дріб'язкова помста. Наша мета... «Зробити все, щоб піднятись вище, здобути більшу славу, досягти більших успіхів». «Збільшити нашу владу!» – гаркнув король. «Ми знаємо, що ти шукаєш так звану ГС». «Де вона?» – розпачливо вигукнув Джек. «Ви це знаєте?» «Так знаю!» – вигукнув влада. «Але ви її ніколи не знайдете!» «Ніколи! Бо я збираюсь запродати вас згубникові, а він у відповідь винагородить мене. І разом з амбіцією, своєю королевою, я правитиму дедалі більшими територіями, аж доки моя влада дорівняється його владі!» «Спокійно, ваше величносте, спокійно!» – мовила амбіція, знову поклавши на руку владі, «Свою кощаву долоню! Не забувайте, що потрібно ще проголосувати! А тепер слухайте!» Звернулась вона до вроди, оптимізму, пам'яті та принципів. «Якщо ми запродамо цих двох згубникові, то він може чимось віддячити нам. Можливо, просторішим палацом, де буде ще більше дзеркал!» Вона поглянула на вроду або тим, що він сам ніколи не заходитиме до міста. Можливо, він навіть дозволить нам самим вирішувати, кого пускати до міста туги. Бо часом сюди потрапляють речі, що аж ніяк нам не до душі. Пам'ятайте оту начупарну поему з її дружком, бридким хвальком. Ну, вродо, як ти проголосуєш? Знаєте... Я страшенно боюся, що це може скінчитись бійкою, сказав, підводячись в А я ніколи не втручаюсь в бійки, бо в бійці можна зіпсувати собі зачіску, а в гіршому випадку б взагалі лишитись без зубів. Я краще піду спати. Голосуйте без мене. Нікуди ти не підеш, гаркнув влада. Двері замкнено. Голосуй, або я сам повибиваю тобі зуби. Ти хочеш віддати їх згубникові, так чи ні? Ну, гаразд. Якщо це означає, що в палаці буде більше дзеркал, тоді й так, зітхнув врода, знов умощуючись на стільці. Він схопив зі стола ложку і заходився далі милуватись своїм підзеркаленням. Пам'яти, Люба, мовила амбіція і, сподіваюся, згодна з тим, щоб ми передали цих утікачів згубникові. «Шістдесят дев'ять років тому!» відповіла пам'ять своїм високим хрипким голоском. «Моя власниця та її сестра Амелія Луїза пішли в кіно на фільм під назвою «Утікач». «Зосереться пам'яте!» перервала її амбіція. «Ми зараз голосуємо!» «Чи повинні ми передати хлопця і свинку згубникові? Так чи ні?» Старенька пані, що світилась темно-синім сяйвом, придивилась до Джека і Різдвяної свинки. Запала довга тиша, а тоді пам'ять сказала. «Ні, вони не зупиняли мене, коли я щось згадувала. Мені вони подобаються. Дякую, пам'яте!» Прошепотіла різдвяна свинка, ще й досі стискаючи під столом джакову руку. — А ти, оптимізме? — запитав Влада. — Я сказав їм, що все буде якнайкраще, — відповів оптимізм, і його вуста затремтіли. — Сказав їм, що ви добрі й лагідні, Владо. — Голосуй. — Тоді я проголосую ні, — схлипнув оптимізм. Але я певен, що в душі владу десь глибоко глибоко у вас є крихта добра, і коли ви все як слід обміркуєте, то зміните свою думку і дозволите їм жити в палаці разом із нами. Замовкни. ревнув влада. А ви, принципи, ви ж розумієте, що ці двоє порушили закон країни загублених. Сюди заборонено вхід живим істотам. Правда? Погодились, як завжди, хором, принципи. Порушень закону ми не схвалюємо. Отже, ви голосуєте так? нетерпляче підганяла їх амбіція. Та перш ніж принципи встигли щось відповісти, знову пролунало металеве клацання, і з кінця зали долинув знайомий голос. Чому мене замкнули в моїй кімнаті? Обідню залу осяяло золотисте світло. Туди увійшла фортуна. Розділ сорок сьомий. Двоє останніх гостей. Я... Я думала, що ви хочете відпочити після довгої подорожі, ваше високосте. Схвильовано відповіла амбіція, зустрівши реверансом фортуну, яка випромінювала довкола себе золотисте сяйво. «Я не хотіла тривожити вас усілякими нудними справами першого ж вечора, коли ви прибули». «А як ти вибралась сюди?» – почав допитуватись Влада. «І взагалі, як ти зайшла в оці двері?» «Це я відімкнула їх», – відповів інший голос. «Ти ж чудово знаєш, Владо, що жоден замок не може зупинити мене». Джек, якого на мить засліпило сяйво фортуни, тільки зараз помітив, що до зали увійшла ще одна річ. То була жінка заввишки з амбіцію, проте помітно міцніша. Вона була дуже гарна. Там яке рожеве світло, яке вона випромінювала, сяяло не так яскраво, як від інших речей. На відміну від решти королівських осіб, вона мала крила. Не цупкі й не гнучкі крила з позолоченої пластмаси, як у паламаного ангела, а широкі, з пір'ям, білий колір якого переходив у густо рожевий, Крила волочились за нею по підлозі, наче шлейф. «Я рада знову бачити вас», – сказала Фортуна, всміхаючись до Джека і Різдвяної свинки. «А це?» – показала вона на свою товаришку. «Моя подруга, Надія». Жінка в рожевому сяєві теж усміхнулась, джековій різдвяній свинці. І вони, хоч які були перелякані, теж відповіли їй успішками. Надія з Фортуною вмостились на двох останніх вільних стільцях біля стола. «Ми чули, що ви голосуєте, чи треба віддавати наших гостей згубникові», – мовила Фортуна. Продовжуйте, будь ласка, ми теж залюбки візьмемо участь. — Чудово, — відповіла амбіція. Цей живий хлопчик і його свинка порушили закон у гонитві за нездійсненною метою. Єдина змога для загубленої речі повернутися до країни живих полягає в тому, щоб її знайшли на горі. А оскільки ГС ніколи не буде знайдено на горі... — Чому? — здивувався Джек. — Бо там, на шосе, її переїхала вантажівка, — відповіла з жорстокою посмішкою амбіція. — Усе, що залишилось від твоєї ГС в країні живих, це кілька розкиданих по землі квасолинок і дрібка пуху. Її не можна знайти, а отже, вона залишиться у нас назавжди. «Ні — Ні, — прошепотів Джек, — я вам не вірю, це неправда. Та, кажучи, це він пригадав. Як скрушно дідусь хитнув головою до бабусі, коли повернувся до автомобіля після марних пошуків ГЕС. «Ти можеш її повернути!» Вперто наполягала різдвяна свинка, досі стискаючи Джекову руку під столом. «Я обіцяю тобі, Джеку, ти зможеш порятувати ГЕС!» «Чудово сказано, свинко!» – підхопила Надія. Амбіція забула, яка сьогодні ніч у Країні живих. Обернувшись до короля, вона додала: "Ці двоє відважились прийти до Країни загублених у надії досягти неможливого, а нині в ніч чудес і віднайдених утрат. У них є така змога, і вони цього справді заслуговують", сказала Фортуна. "Я голосую проти того, щоб їх віддали Згубникові. Я теж Підтримала її надія. Отже, мовила амбіція, знову поклавши долоню на руку владі, бо король уже збирався вкотре вибухнути люттю. У нас є три голоси за те, щоб віддати їх зубникові, і чотири проти. Голоси принципів тепер вирішальні. Вона обернулась до шести однакових блакитних чоловічків. Ви згодні, що ці двоє порушили закон? Згодні! Відповіли, як завжди, хором принципи. «Але ж передача живого хлопчика з це вбивство, найгірший зі злочинів!» – вигукнула різдвяна свинка. «І це правда?» Хором погодились принципи. «Я просто хочу повернути ГЕС!» І звідчаєм промовив шкоди. «Я не хотів нікому завдати шкоди!» «Як ви проголосуєте принципи?» Наполягала амбіція, не звертаючи уваги на Джека. Що має статися з брехунами й правопорушниками, які не бажають коритися давньому закону країни загублених? Хоч би якою була їхня мотивація, та невже ви не згодні, що вони мають належати згубникові, який покарає їх так, як вирішить сам? Так, погодились троє принципів. Ні, заперечили троє інших. «Сім проти шести! Ми виграли!» Прошепотів Джек різдвяній свинці. Аж тут несподівано зірвався на ноги влада. «А я голосую за те, щоб не рахувати цих голосів!» Гаркнув він, скинувши на підлогу велетенський льодяник, вишкірівши зуби і стиснувши кулаки. Врода потихеньку ковзнув під стіл, геть з очей, забравши за собою блискучу ложку. Пам'ять знову забурмотіла щось про Амелію Луїзу, та ніхто її не слухав, бо влада вигукнув. «Коригувальники, заберіть ці речі до згубника!» Розділ 48 восьмий. «Бійка» На цих словах двері з обох кінців зали відчинились, і до них із самовитим гамором і брязкотом увірвалась чи не найбільша зграя коригувальників, яку Джекові випадало бачити аж від самого Забудькового. Тут були бритви, ножиці, кліщі, ножі, кусачки для дроту, зубила і здоровенний молоток. На всіх красувались чорні пернаті капелюхи палацової варти. Джек і різдвяна свинка підхопилися зі своїх стільців. Джек підібрав кілька зерняток кукурудзи, приготувавшись їх кидати, а різдвяна свинка підняла з підлоги велетенський льодяник. Хапайте їх! Ревнув влада, і на мить Джекові здалося, що зараз їх неодмінно зловлять і затягнуть до лігва згубника. Тож відтепер він уже ніколи не побачить ні мами, ні ГЕС. Аж тут, на превеликий свій подив, Джек відчув, як його обняла чиєсь тепла міцна рука. Почув, гучний шелест крил і зрозумів, що підноситься високо в повітря, над усім цим ревищем і брязкотом металевих речей. Надія пригорнула однією рукою Джека, а другою – різдвяну свинку. І тепер летіла залою, вимахуючи велетенськими крилами, поки влада внизу аж верещав з люті. Фортуна спалахнула ще яскравіше, засліпивши речі, що кинулись на вздогін за ними, а Надія тим часом пролетіла крізь двері в кінці зали і полинула далі темним коридором. — Куди ми летимо? — запитав Джек, стискаючи міцну руку Надії, чуючи знизу галас коригувальників, що намагались їх наздогнати. — До ГЕС? — відповіла Надія. «Мені заборонено заходити туди, де вона мешкає. Там мають право бувати лише найцінніші речі з країни загублених. Я надведу вас якомога ближче, але останню частину шляху ви мусите подолати самі. Зірвіть-но, ну, зі стіни отой килим!» Додала вона, і Джек простяг руку, і смикнув за гобелен. Важка тканина напнулась, мов вітрило за їхніми спинами. Килим Гобелен був такий важкий, що Джекові ледве вдавалось його втримувати, і він трохи сповільнював їхній політ. Джек виразно чув крики і тупі коригувальників, йому здавалось, що ті от-от їх спіймають. Але Надія злетіла вгору з вивистими сходами разом із Килимом, що тріпотів позаду них, і врешті вони опинились перед дверима, замкненими на ключ і на засув. Джек був певен, що вони потрапили в пастку, та коли Надія підлетіла до дверей, засув відсунувся. Двері відчинились, і вони вилетіли на двір, де й досі падав сніг. — Маршій? — поквапила їх Надія, сідаючи на золотий палацовий дах і висаджуючи туди Джека з різдвяною свинкою. — Загорніться у цей килим, щоб мені було легше вас нести. «В дорозі буде холодно, а ви вже й так мокрі». Джек і різдвяна свинка закутались у важкий килим. Надія знову розпростерла свої могутні крила, схопила килим і знялась в повітря, тримаючи їх унизу, ніби в гамаку. Крізь цупку тканину килима Джекові було чути розлючені крики коригувальників, які повискакували на дах. «Женучись за втікачами!» І вигуки влади. Назад! Поверніть їх назад! Але надія летіла далі, і невдовзі увесь цей гамір почав віддалятись, аж доки й геть ущух. Тепер вони нічого вже не чули, крім гучних помахів, широких, могутніх крил надії. Розділ 49. Історія надії хилим був геть запилюжений. Проте летіти в ньому було затишно, бо Джек і Різдвяна свинка щільно тулились одне до одного. Після тієї страхітливої біганини палацом влади, Джекові було дуже приємно відчувати, як його обіймають ніжки Різдвяної свинки. Він навіть не відчував, що від неї досі тхне брудною водою з каналу. Лише тепер, у безпеці, Джек по-справжньому зрозумів, що вони нарешті на шляху до ГЕС, і схвильовано стиснув в обіймах різдвяну свинку. «Ми майже зробили це!» – сказав він. «Я так перелякався там, а ти?» «Дуже перелякалась!» – відповіла різдвяна свинка. «Нам слід подякувати Надії. Якби не вона, нас зараз тягли б просто до лігва згубника». «Так, я знаю». Погодився Джек і вже гучніше промовив. «Дуже дякуємо вам, Надія!» «Будь ласка!» – долинув схорий її голос. «Чи зручно вам?» «Дуже!» – відповів Джек. «Ми не заважкі для вас!» – запитала різдвяна свинка. «Ой, ні!» – запевнила Надія. «Мені доводилось переносити і набагато важчі речі. А як ви загубились, Надія?» – поцікавився Джек. «На жаль, це сумна історія», – пролунав голос Надії, приглушений шелестом крил. «Моя власниця зараз у в'язниці». «У в'язниці?» – зойкнув Джек. «Що ж вона скоїла?» «Нічого поганого», – відповіла Надія. «Навпаки, вона чинила добро. Протестувала проти правителя схожого на владу. Той правитель розлютився, замкнув її до в'язниці й оголосив, – ніби вона порушила закон. А суддя так боявся перечити правиталеві, що моя власниця до сих пір сидить в одній камері з десятьма іншими протестувальниками, де їх морять голодом і де майже немає місця, щоб прилягти. «Який жах!» – обурився Джек. «А вже ж!» – погодилась Надія. «Зараз вона й не сподівається, що її доля поліпшиться» бо їй сказали, що вона сидітиме у в'язниці ще двадцять років. Вона втратила мене, коли їй оголосили цей вирок, та я повернусь до неї знову, до того ж, швидше, ніж вона гадає. «Звідки ви це знаєте?» – здивувався Джек. «У неї чудова родина і багато друзів за мурами в'язниці», – пояснила Надія. «Коли вона зрозуміє, що вони роблять усе, щоб визволити її, то знову знайде мене в своєму серці. І я тоді допоможу їй витримати все, навіть найстрашніше. Хоч я сяю не так яскраво, як моя подруга Фортуна, та моє полум'я важче згасити. Джек і різдвяна свинка легенько погойдувались у килимі, який надія несла все далі й далі. Джека почав змурювати сон. За якийсь час йому здалось, ніби він чує новий звук, схожий на дихання якогось величезного сонного звіра. Трохи повернувшись, він зазирнув за краєчок килима. Далеко внизу він побачив океан, темний, як і нічне небо вгорі. Сніг падав і далі, і в хвилях відзаркалювались широкі світлі крила Надії. «Куди ми летимо, Надіє?» «До острова улюбленців», – відповіла Надія. Лише кілька речей на материку знають про цей острів. Ті, кого люблять по-справжньому, ніколи не покидають цей острів. Тож речі в містах ніколи не зустрічаються з ними. Але я знаю про цей острів, бо вже пролітала над ним. А тепер подрімайте, бо у нас попереду ще довга дорога. Я розбуджу вас, коли вам доведеться йти далі самим. Ви все зробили як слід, і встигнете завершити свою подорож, Перш ніж настане Різдво. Думаю, що ви потрапите додому, принаймні за годину до півночі. Отож, Джек знову згорнувся клубочком у килимі, заплющив очі і притулився обличчям до рильця Різдвяної свинки. А як нам набрехала та амбіція, сказавши, що я не зможу повернути назад ГС, Пробурмотів він у вологе вухо Різдвяної свинки. Я хочу подякувати й тобі, Ерес. Без тебе я ні за що не розшукав БГС. Усе гаразд, — відповіла різдвяна свинка якимось приглушеним голосом. Засинай! Ти чув, що сказала Надія? Попереду ще довга дорога. Джек знову заплющив очі, міцніше пригорнув до себе різдвяну свинку, відчув знайомі квасолинки в її черевці і вдихнув такий приємний брудненький запах. Невдовзі Джек почав уже провалюватись в сон. Відчув на вустах солону вологу і подумав, що йому вже, мабуть, сниться океан далеко-далеко внизу. Кінець 49 го розділу Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окремо подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, то внизу є посилання. Почуємось!